Ja nuo karikot kannattaa kiertää kaukaa, tuloset stemuleijat ja kaijerit. Taas sulla on äkkiä purkista pohjapuhki. Niin, vaikka nyt tukevasta erikoisteräiksestä valmistetulla jäämurtaja-aluksella ollakin. Vaikka, niin. Ku ei sitä stealiittiterästä terästä kuin tuo kellassa. Tosi, siellä sitä on sitten sellaiset 70 senttiä. No no, no, no. Mutta tuo ja botne on kuin paperi. Siihen kun sopivasti sattuu joku terävän reunanne ja tarpeeksi pulistevari, niin se on menoa. No ainakin jäälohkareet näyttäisi kyllä murenevaan pieniksi paloiksi. No siihen vaikuttaa se työntövoima, koska kurtaminen tapahtuu niin kuin sellaista, edestakaisin liikettä hyväksi käyttää. Hi hiiaamalla, joo. Joo, tavallaan tässä mennään nyt nylkyttämällä niinku tai mylläämällä ja myyhentämällä to jäämässä läpi. Kyllä, kyllä ja vielä aika vauhdikkaasti tällä hetkellä. Joo, niin. Kun voima ei palvele kuvia. Ja kuusi turpeenia työntää vaikka väkisin meitä automaattisesti eteenpäin. Mutta tietysti tänäkin päivänä on tässä könellä on kipparin kädentaidolla suurin merkityksellä. Vaikka apuna on automatiikkaa ja satelliittipaikantamisjärjestelmiä. Kyllä. Eli tämä radiomafian puisto ohjelma lähetetään tällä kertaa jäänmurtaja mursun säkiltä eli kannelta. Ja eiköhän tässä illan ja ensiö mittaa välillä kävästä tuolla kannen allakin toivottavasti. Minun nimeni on josta Suntqvist ja tässä vieressäni vihaisesti vinkuvan viiman keskellä seisoo uhmakkaasti murtaja-aluksen päällikkö merikapteeni Monika Aalto. Monika, mikä merkitys tällä paljaankäsin Puurteisesta vaijerista kiinni pitämisellä on, mehän ollaan molemmat jo valijalla kiinni kansikoukussa muutenkin. No, nää just riffasi, että mulla on handut jäätynyt kii tähän eli vinssivaijereen. Jumalautta. Ja kun sulla on lainas ne mun kinta. <laughs> No joo. Ää, ne on aitoa jääkarun nahkaa, ne lapaset tai rukkaset. Ja piru lämpimät kyllä, Ää, joo. Mun boyfriendi on itse niin lahjaksi. Ja kun pete yritti lepytellä mua sen satamahaaverin jälkeen. <laughs> jo, joo, joo. Vittu, kun tekis mieli repästä hannot väkisi irti tästä vaierista. Se on märkää ja jää kylmää. No varmasti. Mutta muuten täysin turvallista Mä en mitenkään mielelläni kumilautalla tonne jäitteen kyllä menisi. No, joo, se nyt on vielä enemmän niinku kumikanoutti kuin lautta tai veneen. No, sitä suurempi No toinen vaihtoehto olisi ollut se pappa-auto se aito merille, jonon on nahasta pingotettu tasapohjainen ruudit. Joo. Tutkija Peter Forsberg, sä olet mukana no. täällä murtajalla tekemässä tutkimusta talvisen Itämeren ja etenkin Suomenlahden tilasta. Eli erilaisten näytteiden avulla pyrit sitten selvittämään, mitä tuolla Jäänalla tälläkin hetkellä tapahtuu. No, no joo, no se, se on yksi homma, mitä mä teen. Ja, sen lisäksi mä tietysti niin osallistun myös muihin töihin tällä aluksella. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten kirjoittelen runoja ja matkapäiväkirjaani kuvallisessa muodossa. Eli videokameralla, niin olen tallentanut kaiken, mitä tämä matkan aikana on tapahtunut videokameralla. Joo. So. Tosin nyt kamera makaa tällä hetkellä pohjassa, kun mä... Sala kuvasin Monikaan, kun se chitasi patskalla tuossa reilingillä yhtenä aamuna. Mutta <laughs> se suuttuu, kun mä zoomasin okay, lähikuvausen sen Olis Pönden Jöntikä hetki hiljaa, kun mä kuuntelen radiosta merisää tiedot. Oks. Minkä? Merisää Joo, kun sen mitä just alkaa. Oh. Mitäs kello on? Joo, me ollaan Peten tai Peeterin tuttujaa oh. niiltä ajalta, kun mä stylasin tai... Vitkutteli hilase vanhemman brodin Mikun kanssa. Ja nyt vitkuttelet sitten tämän nuoremman brodin hilaa vai? No uskinpa vaan. Niin. Kun mä säästän kato itseni sille oikealle. Kun Ko koska ei tiedä kuka tulee käymään. Vai koska se Oliver ihan oikeasti piipattaa tämä vaatilaan? Siis, kuka Oliver? Ketä sä nyt tarkoitat? No tietysti sitä sun kaveriasta. Oliver on ja alias Oliver von eli isännöitsijä Granströmeä. Kulli, Kulli oli. <tos> <tos> Siinä on mun mielestä ne mies sekä mikä mörkäräsy. <tos> tai tietysti sekin oot ihan ok, mutta kiitos. Saat kiitos. jo valitettavasti varastu. Joo, mutta tarkoittaa sä, että isännöitsijä Kulli oli Granström on todellakin tulossa tänne tänä iltana vai? <tos> no näin me sovittiin. Millä helvetillä se tänne mukaan pääsee? No. Esimerkiksi kumilauta Ei, Ei, Olli, ei kumilauta on asti. kanssa käyttää hakemassa kumia. se hangon satamasta, Jaa, kun se on nyt... Tällä hetkellä kuulemma siellä kasinolla. Hangon kasinolla. Joo, tai sitten se uhkas vuokrata helikopteri, kun yleisradio tai se mafia kuulemma maksaa. No on jätkällä jutut ja aika suuret luulot itsestä. Eiks vaan? Oikein tosi mies. Tosi mies. Näinä perkelee puliveivari ja häirikko ja Joo, mutta aikamoinen veitikko. Tämän uuden polven jäänmurta ja Mursun voiman lähteenä on siis aurinkokenno energialla toimivat turbiinit joiden toimintaa voidaan sitten ohjata täältä aluksen komentosillalta. Merikapteeni Monika Aaltonen, tämä murtaja eroaa aika tavalla esimerkiksi siitä sun aiemmin kipparoimasta kalastustroolari Katinkasta. Katiskasta, niin kuin mä sanoin. Katiskasta, niin. Ainoa. Ei tämän niinku skennarin tai kipparin vinkkelistä kovin paljon eroa, kun kiuluja on nämä kumpikin. Kyllä. Ja, ehkä tämä eniten eroa siitä Niin sä olet silläkin, silläkin tosiaan, tai kipparunut ydinsukellusvenettäkin, joo. Kun se kulki pääasiassa veden alla toisin kuin toivon mukaan tämä torsa tai torran mursu. To, toivon mukaan. Tässäkin on näitä tuoden potski ekoja vikoja. Tämä on vielä paljon prototyyppiä, mulla vaan niin kuin sisään ajassa. No mitä vikoja tästä kokeneen merenkävien ja kauppalaivaston kontra-amiraalin tarkka silma on sitten tähän mennessä havainnut? Tehän olette tulossa, oliko se Santa B satamasta Etelä-Amerikasta, eli Argentinasta, missä alusta testattiin erilaisissa olosuhteissa. Eli sitten pikaisesti jopa etelä alue vesillä. missä sieltä, mistä hinauksessa oleva valtava jäävuorikin on peräisin vai kuinka? No se on menossa tonne Vantaalle toi jäävuori. Yhden keltsi kellokankaan pihalle kuninkaan mäkeä. No no. Ja kun siitä olisi tarkoitus duunaa taltalla kovertamalla ja kaivertamalla joku jäälinna. Tai palatsin. Niin, no siitä ison, ison palatsin saa niin nähtävyydeksi, kun keltsi tai se raine, eli ränttätänttä, suunnittelee sellaista jokavuotista talvitapahtumaa sen pihalle. Jaa, jaa. Joo, sitten siellä kuvattaa se uuden saippuasarjan, eli... Kastanian on kaksi ekaa jaksoa. <tos> no Joo, eli kuka lohduttaisi lyytiä ja sitten likainen rusina, eli vanhan homofilari hellät hetket. Likainen rusina. Joo, mistä mulla on nää käsikset tai kässerit, eli käsikirjoitukset, kun mä esitän sarjassa vanhaa yövartia extreme, eli just sitä eultaantunutta entistä rantahintari joka rakastuu tässä Rainen kirjoittamassa tarinasta Taksikuski Teijon. Kun ne tupperaa sitten, Teijon tukkaa siellä tanssipaarin takahuoneessa. Siis on se Rainen kirjoittama tarina? Joo, tai Monika kylläkin kutsuu mua sen omat sähköjäniksi. Sähköjänikseksi? Uu, tai välillä niin ja Forsberg. Mutta mitä niihin puhuihin merimiesten, niin välisestä seksisuhteesta pitkillä purjahduksilla tulee, niin ne on kyllä totta joka sana Aijaa. No kun mullakin oli oma miesystävä tai messipoika mukana alkumatkasta, mutta mut se jäi Joni tai Katjoniin Tukholmaan katusoittajaksi, kun siinä on helpommin parempaa liiksaa kuin hytti Jamantana tai laivalla. Hytti Jemen. Mä aikaisin nyt täälläkään muuta tehnyt ku, niinku työkseen, kun sitä ketaraavaa vaan ja välillä kävi syömässä niinku päivisin, kun ku yöt me tietysti yhdessä. Mutta hän jäi sitten sinne tukomaan. Joo, mutta mut tiedätkö miksi ruotsalaiset blondit niin ei käytä minihametta? No miksi? No kun niillä näkyisi muuten munat. Jos näistä tämän jäänmurtaja-aluksen vioista vielä puhutaan, niin aika erikoiselta kuulostaa se, ettei tietokoneeseen tietokoneeseen ennaltaohjelmoitua matkareittiä voi myöhemmin enää muuttaa, ei ainakaan kovin helposti. Merikapteeni Monika Aaltonen, kuinka sellaisessa tilanteessa sitten toimitaan, jos jostain syystä joudutaan törmäyskurssille toisen aluksen kanssa ja on toimittava nopeasti? Tota, aika usein kysytään muolta ja vastaus on, että Tämä on hei Tällä väylällä nyt tuskin tulee muita aluksia vastaan, koska sitä vastaa avataan. <lipä> niin, niin, niinpä Et joku jäällä liikuja tai kalamies joutuu pilkkiakkaraa siirtämään hevon vittuun tämän kiulun tai kipon edestä. Ja silloin vaan sellaiset pari metriä, koska tämä tekee tällaista tasan 18 metri leveät väylää, tai tarkalleen 18,2. No Vielä aika siisti reunasta vai mitä? Kyllä, siltä näyttää. Eli todellakin aluksen avaama väylä on reunoiltaan hyvin tasainen. Eli miten senoin noin käytännössä tapahtuu tai onnistuu? Tämän tyyppi eli Tora 00400, sen sivulla on sellaiset sulattavat uhaltimet, Mitkä erillisten leikkureiden ja siivekkeiden avulla sulattaa ja sen jälkeen työntää jäälohkareet ehjän jään alle kauemmas aluksessa. Näin, näin näyttää tapahtuva tuolla leipänäkin. Että... Jos sulamattomia jäitä jää jäljelle, kun niin. ne on sitten tuollaiset sopivaa <laughs> kokoinen jääpalat sen käsittelyn jälkeen. Hien, hieno homma. Ja, eli tätä niin sanottua tuulivoimalla toimivaa windsurfer-laitteistoa ei ole vielä aikaisemmin testattu muualla kuin Alaskassa ja... Siellähän se alus räjähti. Voi niin? Joo, ja jo, jos taas niin verrataan tätä Buenos Airesin syväsatamasta, niin talteen merivettä toisessa puolossa, niin, niin millä perusteella niin kapteeni Aaltonen arvelee, että se isännöitsijäyhdistyksen rahastonhoitaja majoittuisi mieluummin sinne sun hyttissä. Siis tämä nyt on vaan tällaisena retorisena kysymyksenä, että jos näitä merivesinäytepuloa nyt vertailla, niin voidaan me vertailla ihmisiäkin tällä aluksella. Että kumman sydän pahemmin palannut Karelle on tämän matkan aikana. Mitä sä luulet? No, mua epäilytti siellä lähtö satamassa, ne sun todelliset tarkoitusperät. Mitkä perät? Tai kenen? Ainakin Sonilla oli mun mielestä hyvät perät. Joo, mutta teidän takia se muuta miehistöä, jätin mun intialaisen konemestarin Rahman Pölönpötin senne satamaa, kun se on oikealta ammatiltaan fakiria. Rahman Joo, ja se oli rautakaupasta käynyt just hakemassa 16 kiloa 5 tuuman nauloja. Mä että mitä vittu se sellaisella määrällä nauloja tekee, se sano tää fakiria, hän ajatteli vaihtaa lakanat. Ha, katso, Saali. kun se nukkuu tietysti piikki Kyllä, kyllä. Ha, se jäi sitten sinne se fakiripölön Huone sairasin sataman laiturille sen naulapussissa kanssa. Ja tuon juuri jäänmurta ja toramursun ylitse lentävän helikopterin kyydissä istuu myös itse isännöitsijä, kulli Olli Grandström. Eli nyt taisi äskeisen levyn aikana valitettavasti katketa, mutta olin mukaan se Suomenlahdella on suunnilleen samanlaista sakeaa pyryä joka puolella ja lisää uutisia kuulemme, kunhan kopterille löytyy tarpeeksi tasainen laskeutumispaikka. Sillä tämän aluksen helikopteritasanteilla tai laskeutumista varten varatulla alueella on tällä hetkellä tutkija Peter Forsbergin vaaleanpunainen asuntovaunu. No, leikki leikkinä, mutta joku pyörillä liikkuva laboratorio ja tutkimuskoppi siellä kuitenkin on, joten Olli joutuu jonkin matkaa tarpomaan paksussa Turkissaan jäitä pitkin tänne murtajalle, mutta onneksi siis lämpimästi varustautuneena, sillä isänöitsi on antamaan sääraportin mukaan myös Helsingissä sataa. Joo, mutta tämä on supi mikä eikä mikään susiturkki. Ei perkele. No susiturki, jos vetäiset päälle, niin siin voi häkki heilataa. No siinä, siinä voi nyrkki heilattua. Ei, minä mitä mieltä tutkia. Mihin se hoppeli häippäsi? Peter. Se taas rettukka pelästyy, kun sä kiipesit tarvassena sikapuolta pitki taivaan se herata. Tän se Mä oon muuna, eli no mä oon Eka Aalton, ja, ja merikapteeni. Aika ollaanhan me kultsijoutsen kanssa treffattuun aikaisemminkin. Mä Oot, on <laughs> oh, oh. kerran se, köydenpuna ja kuopela on niissä radiomafia Ihan totta mä joo. Niin, no, niin oltiin kaikki siellä. Mä kuulin eka kerran, kun harma Jukka lauloi tai esittiin jonkun palistanenlaisen joululaulun jollotuksen Harma Jukka laulo. <laughs> Ai joo. sitä mä en muistakaan. Mä taisin olla aikapäissä Ai sinäkö, me. et suinkaan Vaikka tuskin sä sitäkään sit muistat Kun lietteen Tero ja Lehtisenraikka Käytti sun suuta tuhkakuppina ää, Ja kusi ää, ää, Tosi viitti, Tero on nyt lopettanut Tupakan toistaiseksi Jos Jackie lopettaa se laulamisen Tämä mä sanon tai Kimmole, Sille kopterilentäjälle Yhtään ei ole kylmää Kun kassist löytyy lämmiken. Ja sitä löytyy Jou, eli Tuunataanko me josellekin joku paukku? Ei, ei duuna, kyllä mitään paukkuja. Mä ajattelin, katon tervetulias tarjolla heti tässä helikopterin No, Vaikkei tähän voinutkaan laskeutu, kun joku oli tällänyt tähän, tämä tynnyri Mut Mikä perkeleen parankki tämä on? Se on Petit tai Peetarit tutkimus Hei, mä voisin ihan snadit knoputtaa sitten ottaa siltä sun aasserialaiset Joo, sitä, oh, sitä löytyy. <laughs> ha, kun mä tyhjää vaattaa mitä se väkevämpää vetää ennen kuin ollaan skruudattu oh. tai Vähän Mehän päästään syömään. Kun? Joo, vaikka se ruokailu tää paatiotuupä olemaan sellaista napostelemista, niin kuin se te sanoa. <laughs> no, kuitenkin. <laughs> Kai se kohtaisi huutaa tuot keitiön, hyty, Eli myös se Ateria tai juhla valmistuu kätevästi täällä komentosillalla, kun tähän ruoripöydän ja tutkalaitteiden sekä kaikuluotaimen viereen on keittiöhytistä kannettu sähköliesi. Eli mitä hyvää tutkijaa Forsberg on meillä nyt ajatellut valmistaa ja tarjolla? On vähän kärähti nämä kaapelit. Täälläkin kärtsää. Tää kärähti, kahvit niin tuohon Kaikunluotaimen päälle. Kato vittu, mitä se nyt Aika makeita noin liaskat tai sellaset niin kuin snadit salama. Kyllä, joo. Onneksi on kengissä kumipohja. Kyllä. Se meni jauhe sammutinta hakemaan <tos> hytistä, <tos> kun se on kuulemma kerännyt ne kaikki sammuttimet omaan hyttiin, mikä on tietysti ihan päin helvettiä ajateltu, koska tällaiset onnettomuudet voi tapahtua missä tahansa täällä laivalla, eikä pelkästään siellä pete hytissä. No toi on kyllä totta. <tos> sen, sen mä isän löytäisin hyvin tiedä ja tunneet, kun tuolla kiinteistöjen paloturvallisuusasioita... Huidaa ja läpi käydään, käydään viranomaisten kanssa. Ja, ja. Vaikka oli se mullekin yllätys, että ei niitä vahtosammutti mitään muita tulentorjuntavälineitä saa kotiin vielä. Ei, ei kaikki. Vaan ne pitää ripustaa vaikka rappukäytävä, ja. mistä ne sitten joku ne joko varastaa tai muuten vaan huvikseen tyhjentää siihen. Niin, no toi on yksi, yksi pointti, tietysti. <hah> niin, kyllä mäkin niitä himassa säilytti aluksi. Vaikka niitä paljon olikin. <hah> yli 30 teollisuuskiinteistöä ja lähes 50 asuintalo ja taloyhtiön alkusammutuskalusta. Oli sinulla kotona. <hah> niin, muistaakseni mä laskin, että pelkkiä sammuttimia olisi ollut yli kolme <hah> sata. Niistä olisi torilla yhä Lahvasuojallun muka, harmaa Varmaan, ne huonosti Suomea puhuva mies henkilö maksanut malta. Mm, niin varmasti. Seikka tilas kuuluu paremmin ne piisat. Tai kyllä. mahdolliset yhteydet tai muut tiedotukset meitä tai Erilaiset pelastusjärjestöt mahdollisesti lähettää. Kyllä, kyllä. Et sykäli, on ihan hyvä väli käydä kääntymässä. No sä olet Monika tähän toivelevylistalle valinnut myös vähän perinteisempää merimiesmusiikkia, kuten esimerkiksi tämän Jörg Mansteinin Meidän Maija. No se on. oli mun papalempparit lemparit, Että Et sopii kyllä. Tähän tilanteeseen, kun nämä luokan murtajat, eli tora, meri ja nykyisin Tallinnan satamasta operoiva pillu mörsä, eli muoli mursu. Kaikki meripelastusluokituksilta on niin sanottuja maijaluokan aluksia. Mitä se tarkoittaa? Maihin nousuja, jäänmurtajaluokan lippulaivoja. No niin. Vaikka tämä nykyinen meidän maja, mikä priki ei enää olekaan, Suot, kun käyttäneen täysin automatisoitu jäämurta ja Mikä sen Tallinnan satamasta operoiva aluksen nimi oli? Mörsä. Mörsä. Mörsä. Pillu mörsä. Ja se pillu tarkoittaa nuolta. Niin, se on nuoltavaa vai? Joo, ja sitten hei, kuka tietää mikä on musta ja roikkuu katossa? No, ei nyt ole kyllä mitään mieleen. On musta ja roikkuu katossa. Mikä se vois tuolla En tiedä. Se on Blondi sähköpuuhissa. Kunnetaisko me välillä taas vähän musiikkia, eli merikapteeni Monika Aaltosen toivelevyjä, eli mitä sieltä on seuraavaksi kuvassa? Joku kuuntelijoista rohkeni niin tässä taanoin epäillä, mahtaisiko Ylen tai Radiomafian levystöstä tätä seuraavaa kappaletta tai toivellevyä edes löytyä. Ja tämähän nyt tietysti löytyy jo jokaisen vähänkään itseään kunnioittavan levyn keräilijän kokoelmista, eli kyseessä on The fug kappale Marihuana. Bändin albumilta It Crawled Into My Hand, honest, eli vapaasti suomennettuna se ryömi mun käteen ihan oikeesti. Eli mikä hän köntti sinne käteen mahtoi ryömiä? tämän kappaleen teksti tai sanoitus sisältää pari 30 nimitystä tai slangipohjista lempi nimeä tälle kyseiselle huumausaineelle, eli kaikkeen ne keksiä. Ome vai? Pot, marijuana kanubu Kanapu, cannabis kunabkinna kanamaso kanas mari, mari. Honeb, Hinab henni Hemp, hanaf cannabis indica cannabis sativa ganja ganjika gankika ma Shisha, hashish, hashash, hashaiichi, indrasens, kia, insangu, kef, kif, kif, kimi. Oletko myös aikeissa esiintyä siinä Keltsi Kellokaankaan kirjoittamassa on draamasarjassa vai? No, mikä ettei, jos oikein kauniisti pyydetään, tai edes pyydetään, tai vaikein pyydettäisiin. No niin. <hah> Kato, kun ne kuvaukset alkaa kuulemma ensi viikolla. Ja, ei, ja mulla on sopivasti koko viikko vapaa. Katoppa. Oh, kun on pidettävä pois ne rästi ja ne ja samalla voisi ottaa vähän omaa lomaa. ja sillä lailla niin kuitata niitä päivärahoja. Kyllä, kyllä. Ei, kun mä just laskin, että niitäkin on perkele parin vuoden ajalta kertynyt tuollaiset kolme neljäsataa tuhatta. Varomasti arvioin. Päivärahoja. Että se summa saattaa olla isompi. Niin... Joo, joo. Mikä, mikä rooli sulla sit on siinä tosielämän tragediassa? Olet se entinen isänöitsi ja Mäki vai? Ei, kun mulla on kuoleman kaavauto yhtä pääosaa, siit toisessa jaksos likainen tusina. Ei, ei, kun se jakson nimi on kylläkin likainen rusena. Mitä? Mä kerton, niin nimestä jo voi olla niin vanhasta hinta. Ei, ei lauta. Kerjäätkö kunnon selkäsana? Tai et mä vedä sitä vai? Ei kun kiksa se kikero on tää yksi lukko Seppa tai ja. avainasemassa oleva yhteys? Mikä jolta joten... mä saan tarvittaessa vaikka takalukko takalukkoa se tiirika. Ja tämä puolesta on kimma, eli kiikko. Ja sekin on kontulan kun pesalla. No mä en niitä sun kaikkia ystäviä, voi nimeltä muistaa kummikaan. Joku Ää. kiksu tai kuksi tai kiku sulle kuitenkin Toi. soitti sillä välillä, kun sä kävit paskalla tai kusella. Ja... Tiene sulle numero, mihin sun pitäisi heti soittaa. Läytä. Ossa, se Joo, Täällä nyt on kylläkin se ympäristökeskuksen Jsi eli yhden Jartsan kännykkä numero. Et minkä takia se kapula on nyt kikeroa. No, minä tiedän. tiedä. mä jo miten tämä lobata tai Lohvis lohkas se lennonjohtajan lako takia, kun se joutuu Jumalauta Dösällä matkustaa Maaria Haminaan? E, et matka kesti menen tuolla yli puolta vuorokkaan. Lähetään, <laughs> niin se oli sitten suutuspäissaan jollekin lentokerttavirkailijalle tai matkatoimiston tädille todennu, koska tämä saatana John Lennon johtaja alkoi oikein loppuun. Niin. <laughs> kun se oli turhaan norgalussa kentällä yli kuusi tuntia. Joo, mutta tämä nyt ei millään tavoin liity Meitä. siihen faksien biisiin. Ei, ei mitenkään, kun tämä esittää yksi kaikkien aikojen kilteimmistä joo. kotimaisista bändeistä, eli Kaseva. Tampere. Joo, mutta oli niilläkin joku biisi tai pornojien. No joo, mutta tämä Marion kuitenkin merikapteeni Monika Aaltosen toivelevy listalla. Tämä lista on kohta kuunneltu läpi. No mä pitkään perhana luulin, että se lauletaan hei, hei, rei, mare. Tai se on niinku, jonkun merimiehen hyvästi jättä tutuille ulapuolelle ja kyllä. reimareille, eli merimerkeille. <laughs> Reimari. Ja, ja, ja, ja sitten taas tämä yksi ahalla kartsa oli varma, että sillä lauletaan kari. Niin. Et Et niin hei, hei, hei, kari, lähden nyt. Kari. No. Ja sekin oli tieto. Ei, se tietysti kuuntelee tätä ohjelmaa no niin, täysin. Se ei joo. Kuule, että se kännykkä soi. Ohi lensi kyllä Jos nyt, Kimmo, ystävällisesti vastaisit puhelimeen. Jos, jos kuuntelet ei, tätä lähetystä. Niin mä neuvoisin sulle se laskeutumispaikan, kun me oltais koht lähestää kotiin. Eli on aika hiipiä himaa. Kyllä. <laughs> Kun siellä on peto vieressä ollut sulle kyllä tila. Nii. Mä mua ottaa, kun mulla olisi leveempi sänki. Ja, ja jotta kyystä ööpys sitten Petteri kauko. En en en en en en en kun molemmat en en en en Näytti niinku se olisi ottanut lisää korkeutta ja kokonaan häipynyt tuonne pilvien päälle. Pitäisikö sille pilotille rimpauttaa uudestaan? Kimmoksi oli nimeltään? Ei Kimmo tai Kiikku. Kiikku. A, A, A, se oikea nimi on Kim Oke Flöytman. Flöytman. Kun sekin on suomenruottalainen. Ja soittaa saksofoni, siinä missä klarinettiakin. Varsinkin sitä nahkaklarinettia. No mä en ole edes ikinä luistellut. Mä vaan niinku kuulin tonne kyökin tai käpyssin puolelle, että tää puhutaan nahkaklarinettista. Eli se et siis yllättäen olekaan tää ruotsalainen jääkiekkoilija vai? Ai jokra, kun tota kyllä <laughs> kysytään multa niin usein. Et mä on mä oon jo välillä meinannut liittyä johonkin hockeyklubiin. Ja sit mä oon meinannut ostaa stokkalta ne... Kaunoluistimet tai skrinnarit, vaikka mä, mä yhtään edes tiedän, että mitä ne maksaa. Mut se vois vaan niin frendeille ja mun kompiksilleni olla yllätys, kun mä yks, kaks, aapra tai niin muuttuisi se jääpallopelaajaksi. Vai no, mitä? Se, se ois todella iso yllätys. Eli Olli loikki jo tuolla kaukana jäällä ja sinne mäkin tästä lähden tämän kannettavan kaluston kanssa, joten... Toivotetaan kaikille kuuntelijoille oikein mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä, jos ette mihinkään diskoon enää tänään jaksa lähteä jynksyttelemään. Kun eikö tämä toivelevylistä viimeinen kappale Monika Aaltosen mielestä nimenomaan ole omiaan siihen jynksyttelemiseen tai disco-jimeen? No en tiedä, kun en ole ikinä käynyt diskossa, mutta näin mulle on kerrottu. Olemme kerran yrittäneet sisään yhteen Joromesta tai Jortsu discoon. Mutta mä pääs kun mulla oli ihottuman takia rasvat naamassa ja toinen sierain tukossa ja Sivarin niin turvaksissa, että se pake pelästyi ja ruutas kyynalkaa päin näkö. Kato selvästi. Joo, että sen takia mä sitä sitten riepottelisin maassa ja pyörittelin kuran lätäkössä ja lopuksi totesin, että diskos, mä häipään takas könelle. Mun merimies on nerimies, vaikka se olisikin nainen.